soos Skyns na 6 en Trevor Nasser so 5 ster sê vir die tyd is vir Crime Time, waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee en ek is William Minnick. Ek hoop dit een misdaad vrye week gehad. Nog een week is voorbij van die lockdown wat in maart 2020 afgekondig het. Nou fase 3 het op 1 juni 2020 begin met een nieuwe stel reels en regulaties. Die belangrikste om, om te onthou as jy nou, is dat jy nou buikans geen grondwettelike rechte het nie. Die hoogste wet in ons mooie land Is nou die Disaster Management Act En nie die grondwet nie Die grondwetlijke rechte is effectief ingeperk In termen van artikel 36 Wette word gemaakt sonder die nodige consultatie En rechtsproces wat gewoonlik gekort het Nou as mens vir jou sê Maar dit is nie so nie Nou kan ons maar gaan kyk Jou recht tot vrijheid van Aanbidding of om te aanbid wie jy wil en wat jy wil en wanneer jy wil, is ingeperk want uh, tot en met 1 juni kon jy nie kerk toe gegaan het nie nou kan jy kerk toe gaan, maar daar is baie streng reels aan die kerk toe gaan een rij verbonde dus ek later sal verduidelik en vertuifhandel is skokkend en kan die mens nogals nie eindelijk verstaan hoekom dit nou so moet wees nie jou recht tot vrijheid van beweging is ingeperk want jy kan nie nou jou principale areas verlaten tot en met 1 juni nie Jy kan nog altyd nie oor die grense van jou provincie gaan nie, jy kan nie oor jou landsgrense gaan nie. So jou recht tot vrijheid van beweging is ingeperk. Jou recht om te kan gaan werk was ingeperk geweest. So, ja, datelige wees, artikel 36 in die grondwet verwees, daarna dat in algemeen rechtsgeldende reel, wanneer dit in werking kom, dan geldt jou grondwetelike rechte nie. Soos by wanneer die poliesiebeamte jou arresteer, perke jou recht tot vrijheid van beweging en recht tot vrijheid in. Nou, daar moet die algemeen gerechtseilende reel wees nie. Die algemeen gerechtseilende reel staan in die strafproceswet geskryf. Soos jy by voorbeeld in misdaad pleeg, dan kan hy jou recht tot vrijheid van jou ontneem. Wettig. En het gaan dan nie ongrondwettelik wees nie. Want daar is een reel wat sê, jy mag nie steel nie, of ons mag nou eigenlijk nie moord pleeg nie, Uh, en soan so een so, algemeen rechtsgeldende reel en juist met dit het mens in hof toe gegaan en die hof het eergister besluit en gesê dat dit ongrondwetlik is dat die regulaties in fase 4 en fase 3 ongrondwetlik is en irrationeel is was die wevinding geweest. maar, interessant genoeg die hof het gesê die regering het 14 dae om die hof te oortuig, dat het nie ongrondwetlik is nie, of om van die reels te verander. Nou kan ek nie mooi verstaan nie, want, as jy iets doen, die nou een persoon ongrondwetlik is, dan moet jy onmiddellik daarmee staak. So die hof het gesê, die regering kan nog vir 14 dagen aanhou, om jy die ongrondwetlike praktijke te pleeg, wettig, en dan gaan hulle besluit, of hulle dit gaan verander of nie. Nou dit is nou so goed soos, ek martel, persoon wat bijvoorbeeld in hegnis is, ek martel om, en uh, dan sal my bevelvoeder inkom en vir my sê, weet jy wat, jy weet, dit is ongerondwetlik die persoon te martel, maar is uit kom ons gaan aan vir nog een veertien daag, martel om nog vir veertien daag, oortuig my dat dit ongerondwetlik is, maar jy het nog 14 daag om te martel, dit maak nie vir my sin nie, maar nou ja, ons blij in Zuid-Afrika, en daar is baie goed in Zuid-Afrika, wat nie sin maak nie, maar vanavond gaan ek met jou bespreek, regulasie, Of fase 3 se regulaties Wat kan jy doen, wat kan jy nie doen nie En uh, Dit lyk vir my, binnen die volgende 2 weke gaan dit in elk geval Dalk verander Ons is dalk in uh, fase 0 uh, Binnen die volgende 2 weke Of net na die volgende 2 weke En nou, op daarin ons het tyd vir mysiek beek En ek speel veel jou vir Brandewijn van Jan Blaukas En Roela En dan Jan Blokas met Boersien en Sophie Tucker met Purple Hat en Ina en Jandel met In Your Eyes. Brana Brana jy op van die kaap Sandra was van die plateland van die plaas na bij de aard Basjan het al als papier om haar te stil Maar Sandra soek net voersien en wil van Jan niks weer Basjan grijpt u sy gitaar en begin daar iets speel Hy trekt haar los en begint u sy liefdeslied te deel Ket, twee, drie, Is dit, dit een is wat jy soek, is dit een wat ek so met John, die er trak, hier, sal met Jan dier trekker sal hy krij net al My tere is gesond en my dame is mooi leeg As dit boer wat jy soek, is dit a boer wat ek so bees. As dit a boer is wat jy vir Sandra, en oor wat gaan vir wat Hy sien net draan een rol van haar oog af tot haar wang Basjan vraat hoe wat keer, maar Sandra kyk net weg Sy bouwer moet al af sy hoed, en begin iets te Sê ek hart sê toe hy verhoor het Sandra gaan nou trouw en om afscheid van nou Sandra te neem het hy besluit om op een laaste mal sy liefdeslied te deel As dit een boer, boer wat jy zoekais, dit een boer wat moet wees. Met Jon d'Harek rus sal hy rei, met tot sy kneel. Ek boop sy beere is gezond, sy dame is goed leer. As dit boer is, wat jy zoekais, dit een boer wat hy moet wees. As dit een boer, boer wat jy zoekais, dit een boer wat moet wees. Met Jon d'Harek rus sal hy rei, met kog ki tot sy kneel. Ek boop sy beere is gezond sy dame is as dit boer is wat die soek is dit dit boer wat hy moet wees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 come upon the booth here from the people on the people my head's the roof on the ceiling on the people like our people on the oh. isn't on the Van Jan Blaukas en Roela En Sophie Tucker met Popel Hat En Ina en Jandel met In Your Eyes En ek is William Minnick met Crime Time Waar ek jou een blik op die misdaad wereld gaan gee Ek hoop jou net so lekker saamgesing Soos wat ek saamgesing het met hierdie liekies Voor jou brek het ek met jou gepraat oor die fase 3 lockdown nou, Vanaf 1 juni is fase 3 in die gang Nou wat betekent dit en wat houd het vir jou in? En gaan kyk wat dit vir jou beteken en wat dit vir jou inhoud. Dit is in Engels geskryf, so ek gaan dit ook in Engels behandel, maar ek gaan so ver as moendlik dit in Afrikaans ook verduidelik. Want althou hier die fase 3 regulaties, die gaan ook verreikende gevolge heef vir baie mense nog in die land. En dan natuurlijk ook vir ons ekonomie. En dan ek begon ons ook vir die ekonomie. So kom ons gaan kyk wat gaan dit vir ons ekonomie beteken. Nou op die manie, op in die ekonomie gaan dit vir meeste mense toegelaat word en vir baie industrieë gaan nou toegelaat word om te gaan werk en ander moet weer toebly. Nou diegene wat gaan toebly is makliker om te noem. Dit wat gaan toebly is om dit te noem wat gaan oop wees. So wie gaan allemaal moet toebly? Restaurante. Restaurante gaan nog toe onder fase 3 krooë en tavernis moet toeblij. Maar, hulle kan aflever en mense kan kos by hulle kom haal. So jy kan nog gaan by die plaslijke tackleways voorbij gaan wat hier die drive-thru zet en jy kan met jou voertuig nog daar gaan en jou goed bestel en buiten wacht en hulle mag het vir jou aangee. Of jy kan bestel soos hierse paar plekke waar jy gaan op hulle applica application op en jy bestel jou koos en jy gewag buiten en hulle bring het sommer na jou voertuig toe Conferenties en uh, social events soos Afrikaans groot en al die type events, bikers, rallies en soan, is ook nog toe en verbode Entertainment en sporting activities, dis nou soos om uit te gaan na casinos toe En sporting activities, dit is om te gaan rugby kyk, rugby, uh, uh, uh, hockey gaan kyk en sokker gaan kyk en so, en dit is nog verbode. Dan moet die, die cinemas, jou theaters is toe, jou uh, fliek theaters is toe, so mense kan ook nie gaan fliek nie, jy kan ook nie gaan kyk na, na die Skouburg toe gaan en gaan toeneelspel kyk nie. En dan ook museums is ook nog toe Mensen wat haare doen Haardressers is ook nog toe En beauty services So al die mense wat naals doen En gezichte doen en haare doen Hulle is nog amal by die huis Dan gyms en fitness centers Moet ook toe wees Jy moet maar daar by jou huis oefen Maar, hulle het daarom gesê Ons hoef nie meer net tussen 6 en 9 in die ochend te gaan oefen nie ons kan ook nou uh, recht dier die dag, die oefentijd is nou voorbij, so ons kan nou recht dier die dag gaan oefen net wanneer wanneer ons wil alle die ander sectore word toegelaat om te werke Maar natuurlijk het nou ook gesê, mens moet nou gaan kyk Na mense wat oor 60 is Moet die sommer terugkeer by die werk nie En dan mense wat onderliggende condities het Soas hart, uh, jou diabetes Jou chronische long uh, Siektes En dan natuurlijk mense met kanker Moet maar eerder toegelaat word om van die huis af te werk So mens moet ook nie nou gaan kop verloor nie En jy moet maar Die noodige dinge doen Om jou veilig te hou beweging die 8 na tot 5 uur in die ochend aandklok reel word geskraap in vlak 3 so jy moet nog altyd wanneer jy woning verlaat moet jy jy masker dra en jy mag nie in groepe beweeg nie jy mag nog jy familie en vriende besoek nie so jy mag na winkelcentrums toe gaan, en dit is wat my bykie snaaks is, jy mag na winkelcentrum toe gaan, waar syke 300 mense rondloop, maar jy mag nie vir jou vriende of familie gaan keir nie, het maak nou nie vir my heel te mal sin nie, so, met die 8 miljoen mense, wat verwag word, wat in die week begin het met die werk, en dan het ook publieke vervoer gaan gebruik, gaan die openbare vervoer moet gaan kyk na al hulle sanitering wat hulle moet gaan doen en daar ook gaan die taxis vooral wat ons weet is die taxis en die busse wat volgepak gaan wees met mense hulle gaan moet sorg dat die mense allemaal binnen die taxis maskers draag, hulle moet social distancing kan toepas so die mense mag nie stuif ten mekaar sit in die taxis nie en die taxi bestuurder moet sorg dat elke persoon sy hande saniteer voor hy in die taxi inklimt en dan elke kleur moet ons kyk op wanneer hulle mense afgeleid en die taxi legers moet hulle weer die taxi saniteer en dan kan hulle weer voortgaan om nog mense op te tel so selfs daar die openbare vervoer mense het extra werk om te doen wanneer het kom by sanitering Dan die onderwijs, en hier het in die week baie dinge gebeur wat die onderwijs aan betref. Omdat die graad 7 is en die graad 12 moet van 1 juni af of kan van 1 juni af terug gaan school toe in vlak 3. En dan het 33% van die studenten mag terug gaan na die campus toe. Nou hoe hulle dit gaan doen weet ek nie, want een derde van die studenten mag terugkeer campus toe en soos ons nou al gesê het in die verleden, gaan dit natuurlijk weer gepaard gaan, met die nodige afbrand van universiteiten, en die beskarging van universiteiten, die, universiteite, die kans is goed, want die universiteiten kan besluit, hy kan nog niet besluit, het die mense wat reeds hulle vakke klaar betaal het, en wat nie skuld het nie, wat kan terugkeer klasse toe, en dan diegene wat nie kan of wil betaal nie, wat die universiteit gewoonlik afbrand, wanneer hulle moet begin betaal, Dis hulle wat daak gesê gaan word, bly julle maar nog bij hulle huise, julle hoef nie terug te kom nie, julle val nie onder daar die een derde nie. En dan kan julle nou weer nou gaan hulle weer amal keer, die derde wat kan gaan swat, gaan hulle nou weer keer, om nie te gaan swat nie. En dan is hulle by die skole, daar moet die kinders ook, wanneer hulle by die skole aankom, en hulle moet in die klasse ingaan, moet hulle in die klasse elke eense een koers gemeet word, wanneer hulle, Uh, hy moet in een register opgeteken word wat sy koers is dageliks, dit moet dier die onderwijsers gecapture word op een rekenaarstelsel wat elke leerder sy temperatuur is en of hy symptome toon of nie. Sou die kind sy temperatuur hoogwees, want dan word hy te koers, en hy toon symptome van COVID-19, wat ook gewoonlik die selfde is as om een verkouwe of een griep te hee, dan gaan hy in isolatie geplaas word. Die ouders het geen sê nie, die ouders het nie sê oor waar hy in isolatie gaan gaan word nie, hulle gaan net die ouders inlig en sê, weet jy wat, jou kind het symptome getoen, hy sê koers is bykie hoog, jy sal nie jou kind terugkrijg totdat hy gezond is nie. Jy as ouders sal nie jou kind kan bezoek nie, jy het nie sê daar in die, die departement van onderwijs gaan op jou kind beslag le. En dit is vir baie mense een probleem en dit is vir my een probleem. Ek wil nie denk dat ek vanochtend my kind school toe stuur en vir my recht kom hy nie terug nie, omdat hy een bykie van een hoge koers gehad het of genies het nie. En dit is wat gegebeer en dit laat my ook niet denk daarin dat jou eie het jou kind is nie eers meer jou eie nie. So die kinders gaan wat uit mekaar uit sit in die klasse, hulle gaan nie so by mekaar kan sit nie en dan sal die onderwijsers moet klas gee my gevoel aan dit is, gelukkig het die president gesê dat die ouders kan eie diskresie gebruik of hulle kinders wil terugstree school toe of nie, en dat hulle dan ook online, die kinders online kan gaan leer. Want vir my is het net snaaks, die kinders gaan terug school toe. Hulle gaan dan, hulle groepe wees, ons weet ons nou al, want het kom by die Laarschool kinders, jy hoorschool kinders kan jy nog meer gaan gesels en, en jy kan nog vir hulle dit ridder neer en vir hulle sê hulle wat uit staan en so aan en hulle sit toch in elk geval op hulle selfoene die heel tyd pauzes so dis nie asof jy kinders in syke groepen gestaan het in elk geval nie maar die laarschool kinders want die kinders gaan allemaal hulle maskers neergooi want die mens kan nie lekker rugby speel en cricket speel en mekaar rondjaag op die rugbyveld pauzes as jy een masker aan het nie so hy gaan sy masker afval hulle gaan hulle speeliekie speel en hulle gaan weer meneer die masker aan aansat wanneer pauze verbaai is. Op die manier kan een kind die siekte optel. Hy kan geïnfecteer ge word, dier die siekte, en dan gaan hy huis toe, en hy infecteer sy ouders en sy boeties en sissies by die huis. Daarom is het vir my persoonlik so ek nie al die skole laat oopmaak het nie, maar dit is nou so, ek so nou maar gemaakt het, laat die kinders my amal die jaar dan nou oordoen. Ander ding wat vir my gesê is, wat vir my ook sin maak is, die kinders gaan nou school toe dit een kwartaal gedoen, nou gaan hulle van die drie kwartale gaan hulle van die vakke sy werk verminder wat gaan hulle verminder? want vooral graad 7 is die basis vir graad 8 en 9 nou gaan hulle werk verminder in graad 7, so die basis gaan nie heeltemaal daar gelee wees nie en dan gaan die kind sikkel in graad 8 en graad 9, want die basis was nie gelee in graad 7 nie So hierna ja, baie vraag, baie gissings rondom die terugkeer van die kinders naar die skole toe. Dan het ons ook gesien dat net die Westkaapse skole was, is gereed. Die Westkaapse PPE's het gekom, die Personal Protection het gekom by die skole, dit is als uitgerol en die Westkaapse skole is gereed om die kinders te aanvaar. Maar die ander 8 provincies is nie gereed nie en nou wil hulle drukplaas op die weeskaap sy kinders om nie school toe te gaan nie of om die om weer toe te maak, want amal moet ons nou maar onder die selfde kam geskeer word, voel hulle. Want as hulle nie gereed is nie, mag niemand gereed wees nie. So dit nou wat die school aan betref. Ten jou retail, jou winkels. Jy mag nou, vanaf level 3, kan jy alkool aankoop. Maar net op specifieke dalle, van maandag tot donderdag, vanaf 9 uur die ochend tot 5 uur die middag, maandag tot donderdag, kan jy alcohol koop. Daar is nou nie een beperking geplaas op hoeveel alcohol jy mag koop nie, maar die drankwet praat van 150 of 155 liter, wat redelijk baie drank is vir hun persoon om te kan koop. Maar die kruid koop van maandag Tot donderdag vanaf 9 uur die ochend tot 5 die middag En ons het genoeg uh, video materiaal en prente gesien Op die sociale media van mense wat al die vorige aand Tent opgeslaan het voor die tops en voor al wat die drankwonkel is En mense wat reie gestaan het om by die drankwonkels in te kom My vraag waarin een mens moet dink Of die ene ding wat ek opgeleid het is dat mense gevraad vir kostpakkies, hulle het gesêl is honger, hulle werk nie, hulle het die geld om kost te koop nie, die arme mense, maar toe drank weer verkoop kan word, is het die selle mense, wat in reie gestaan het, om by die drankwonkel in te kom, en die drankwonkel die drank vir niet weggegee, ek denk nie so nie, so waar het hulle geld gekry, om die drank te koop, hulle het, in tente geslaap voor die drankwonkels, om seker te maak, hy is vroeg genoeg in, waar het hulle nou geld gekry om al die drank te koop, seker maar die geld wat hulle gespaar het, dier dat hulle nie kost gekoop het, die maar eerder van kostbakkies afgeleef het, want ja, die mense het hulle self versuip en vergryp aan drank, dis soos een klomp kinders wat losgelaat is, nou met die selfde arm, kan mag te bak nie verkoop word nie, te bak is nog verband, het mag nie verkoop word nie, en die mens kan self geindink, daar is baie redes, en, gezondheidsredes, aangaande rook, maar, as een mens, vir jare gerook het, vooral vir mense wat oor die 30 jaar lang gerook het, en 20 jaar lang gerook het, nou jy waskielik gedoong word om te stop, is het eigenlijk baie meer nadelig, vir jou gezondheid, want, dood eenvoudig? Jou lichaam ervaar skok, want hy kan nie meer die nikotien kry nie. En nou gaan jou immuunstelsel raak swakker, en nou is jy meer vatbaar om siek te raak. Jy het meer vatbaar om COVID-19 te kry as jy die eeuwesklik op die manier ophou rook. So eindelijk is hy bezig om mense bloot te stel aan een virus en het is like met die rokers wat die ergste daarvan gaan afkom en het maak natuurlijk nou ook dat baie mense opgerook het en dit gaan natuurlijk een groot effectje op die landse inbare inkomste, want een derde van Zuid-Afrika sy totale tekstinkomste is uit drank en sigarette een derde, nou denk vir jy myself daar aan as 100.000 mense besluit hulle rookie meerie dat gaan een groot inpakje op die inbare inkomste vir die land So ja, daar is reeds mense wat hoofd toe gegaan het en mense wat by beveelings gemaakt het, a, aangaande die tabakverbod en a, dit gaan in die volgende week of twee gaan dit juist beoordeel word door die hove om te kyk wat gaan gebeur, gaan hulle dit nou maar die tabak opstel of gaan hulle nie. Want mens het nou maar net eenvoudig skelm geraak Het begin met tabak skelm te koop, skelm te verkoop Ek bedoel, een pakkie sigarette kost nou al oor die 200 rand Voor een pakkie sigarette So, ja Of wil het gaan opstel, weet ons nie Ek hoop eigenlijk vir die rokers So ontwil, dat hulle gaan besluit om tabakprodukte weer te verkoop Dan bijeenkomste Die ban op is nog altyd daar in fase 3. As, daar, as jy wil een begrafnis bywoon, dan moet het minder as 50 mense wees, wat die begrafnis kan bywoon. Hulle het gepraat en gesê, maar kerkbeeenkomste gaan nog altyd ook verband wees, maar nadat die kerke en die kerkleiers met die president gepraat het, en sekere toegevings gemaakt het en beloftes gemaakt het, het hulle gesê die kerke kan vanaf, nou sondag vanaf 1 juni, maar dan nou sondag nou die 7e juni kan kerke dienste hou. Maar wat hulle nie gesê het hier is dat die reels aangaande dit so streng is dat het haas vir die kerk nie die moeite waard is om oop te maak nie. Een van die reels by is dat jy verbied is of jy verbied word as jy so kerk toe gaan in fase 3 om jou bybel kerk toe vat, jy mag nie jou bybel kerk toe vat nie, nou wil ek weet, hoe gaan ek een virus verspreid dier met die bybel, my eie bybel onder my arm te loop tot by die kerk om daar oop te maak, uit om te lees en om weer toe te maak onder my arm te sit en terug te gaan huis toe hoe gaan ek een ander persoon aansteek maar nou ja, dis een van die reels jy mag nie jou bybel saamvat nie jy mag nie sing nie, daar mag nie sang wees nie, soe jy mag laat nie syng aan die kerk nie, en slechts 1 persoon mag preek. Nou ons weet daar is sekere denominaties, en sekere bevolkingsgroep is kerke, waar 3 of 4 of 5 of 10 mense so die kerkdienst kans krij om n stukkie te preek. Nou mag net 1 persoon een gekort preekie lever. Mense moet natuurlijk altyd nog altijd social distancing toepas in die kerk Hulle mag nie langs mekaar sit nie Minder as 50 mense in die kerk En dan nou ook Mense boos 60 Word nie toegelaat om kerk toe te gaan nie So mense boos 60 kan nie kerk toe gaan nie Mense met kronische siektes Mag nie kerk toe gaan nie Mense met hartkwaal, kanker En diabetes en TB Mag ook nie kerk toe gaan nie So wie bly oor om kerk toe te gaan? Dan die ander punt is, dat na elke diens, of voor elke diens, dan nou dat ons so sê, moet elke persoon sy temperatuur geneem word, hy moet gekyk word, of hy enige symptome toon van COVID-19, en dan wanneer die kerk klaar is, moet die kerk weer van boe tot onder gesaniteer word. Nou so mense gaan kyk na, nou, wat so kost is dit vir die kerk, en nou, nie alle kerke is hier groot groot kerke waar duizende mense kom en miljoene rande sy collectes gee nie meeste kerke in ons land is maar net 100 of 200 litmate groot wat in arm gemeenskap is, sylke kerke gaan het nie kan bekostig om al hierdie materiels toe te pas nie, en soos ek sê, weer eens, hoekom mag jy nie een bybel vat nie, wat is dan nou die rede van die bybel My persoonlijke en eie opinie is dat dit een aanval op christene is en dat dit nie net is uit Afrika aanval is nie, maar dat dit een aanval is wereldwijd. So, op daar die gaan ons gevindig weer vir een mysiek en ek speel vir jou vir Natalie Taylor met Surrender, Megan Thee Stallion met Savage en Franja Duplessis met Stad van Verlust. that's kiss a train when she so bougie bougie well, I'm, i'm a savage had a two nasty talk big shit but my bank account match it hood but i'm classy rich but i'm bratched haters keep my name in their mouth not a gagging it bougie he say the way that thing moves is a move i told that boy we gotta keep it lowkey me the room how them play the black and ass high pitch i'm told she I'm move and i'm movin' i'm a savage See movie headless nice, hacking hey, hey, yeah. stupid yeah. what, was what was happening bitch ham sandwich classic oh she rich sexy movie headless hacking stupid what was happening hips tick when i dance In time, she might start her OnlyFans Big B and that B stand for bands If you wanna see some real ass, baby, here's your chance I say left cheek, right cheek, drive a load and swing Texas up in this thing, put you up on this game I'll be talking my friends, gang, gang, gang, gang, gang. you don't jump to put jeans on, baby, you don't feel my pain Please don't give me hype, write my name in I With these lazy bitches I just raise my price I'm about some I'm leader I pull up In my two-seater And my mama was a savage Nigga got this shit from Tina I'm a savage Watch me pop up again, uh My stuff load, now watch me sweep up these ends I'm savage, savage yeah. Classic, uh, wretched uh, Sassy, moody, nasty uh, Actin', uh, stupid, uh, what's happening? Uh, what's happening? Uh, uh, I'm savage, savage uh, yeah. Classic, uh, bougie, uh, wretched Nathalie Taylor met Surrender en Megan Thee Stallion met Savage en Franja Duplessis met Stad van Verlange en ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee In vorige breek het ek gepraat oor die fase 3 regulaties wat 1 juni 2020 begin het Nou het nou benies gesit soos ek sê, mens kan nou vir een slag sê op dit radio SA Just In het hulle gepraat oor wat beteken die hofuitspraak wat hulle eergister gemaakt het aangaande die fase 3 en fase 4 en so vinnige leke verduideliking oor wat het eindelijk beteken is dat die minister in Kosa Zanadlamini Zuma het volgens die hof 2 weke, 14 dagen tyd om al die regulaties van fase 3 in lijn te bring met die grondwet so sy gaan hom nou moet in lijn bring met die grondwet en daarvoor het sy 14 daartijd en dan moet sy in die hof verskyn en sy moet die hof oortuig dat sy wel die regulaties in lijn met die grondwet gebring het so sy dit nie doen nie so die, die, die regering in gebreke bly om die regulaties in wei of in lijn te kry met die grondwet dan is die hele lockdown als is dan tot niet ons is dan in fase 0 So as sy nie by die volgende 14 dae die regulaties verander, so dit in lijn is met die grondwet nie, dan is ons in fase 0, kan allemaal maak en doen net soos van tevore. So kom ons kyk wat gaan gebeur, die volgende 14 dae kan baie interessant wees en interessant raak. So ek gesê, mense vraag vir my, hulle sê, ek kan doen soos van tevore, en baie myself weer my gevra, wanneer, denk ek, gaan ons terugkeer na normaal? Mense, ons gaan nooit weer terugkeer na die normaal wat gebeur het voor die lockdown nie. Hierdie type lewe is nou die normaal. Om met maskers te loop in jou moeilike tuie, soos hier in die wintertuie, wanneer ons beginne, meeste mense beginne siek raak, en dan natuurlijk weer wanneer die lente, wanneer die seisoener omdraai. Gaan mense met maskers begin loop, dit is die volgende normaal. Mense gaan social distancing doen. Dit is die volgende normaal Dit is van nou af wat ons gaan sien Oor een jaar of wat As normaal Ons gaan terug verlang Naar die tyd voor dat ons moes maskers dra Maar daar die tyd is voorby Dit sal nooit weer gebeur nie Nou op daar die noot is het tyd om te groet Ek laat julle Tot satrach Om 8 uur met wat nou Waar ek jou gaan help om jou week en naweeks Ontspanningsaktiviteit te beplan En en dan weer volgende woensdag sien ons mekaar hier op Crime Time, waar ek jou blik op die misdaad wereld gee. Mensen, pas jouself op, draai jou masker, dit is nog wet om jou masker te draai, en saniteer jou hande tenminste. Was jou hande gereeld, en moet aan jou gezicht vat nie. Pas jouself op, as jy onderliggende kwaal het, pas jouself nog meer op, so dat jy nie kan sterf van hierdie COVID-19 siekte wat in ons land en in die hele wereld is nie. Moet ook nou nie gaan dronk rond rui op soek daar sigarette nie. Mense gaan soek jou sigarette voor die begin drink. So moet nou nie dronk en bestuur nie. Ek weet vir die feit die verkeer in die politie het reeds al een week terug gesorg dat hulle genoeg, genoeg bloedalkool uh, kietse het om mense te kan arresteer vir dronk bestuur. So moet nou nie die noodlot gaan taart nie bly by jou huis, want nou hulle het gesê huis verbruik van alkool, jy mag alkool gebruik by jou huis, in jou huis, nie daar op die parkie nie, nie tegen die seen nie, nergens, anders as binnen jou huis, mag jy alkool gebruik nie, jy mag ook jy moet het oop rondry binnen in een voertuig nie, en dit was nog altijd so, dit was in die ou normaal so gewees, maar, baie mense het nie gepolisieer nie, so moet jy drink en bestuur nie, drink by jou huis, en bly ook somedag, so, Pas op, as sien ons mekaar weer volgende week en ek gaan uitspeel met Max Harrell sy zool. Tot ziens, tot die volgende keer. When Uh, but also when people saw they put saliva with the paper uh, and then they share that salt. It means they are also shared If when people saw, they put the saliva with the paper uh, and then they share that salt but also they are moving saliva from one to the other. Uh, and then they share that song people's all when, uh, when it comes to cigarettes tobacco products and related that we should not open up the same products and the reason are health related uh, but also when people's all they put saliva with the paper and then they share that song it means they are also shared if one people's own they put the saliva with the paper and then they share that song